Mandiotik, zaldibiko kixkurgunek babestutako tartea Sukaldaritza puntakoa eta berritzailea Baserriko produktuak eta ohiko platerak kombinatzen dituena. Euskal gaztak eta basatxerri produktuak ere eskaintzen dira Larrrazerako bidean aralarko benta. Kixkurgune Mandiotik egaitz, bion arten ausauko deun tartea, elkarri bosteko eman Elkarri bosteko eman da, munduari, mundutarrei, eta gionen burui beidatzeko modu bat. Gaur zurea, txandea, prest? Prest. Zertaz haituko zea? Ba, gaur kontan, loaz haituko naiz, eta batez ere daukean lo faltaz. Entzulekin eta bateze zure burukin ez da, bakarrizketan. Bateze ere burukin da nere burui parrez. Ba to, ekaitzen burutaziok. Ez honen de ez edera Loa-loa, kiuntiulun berde. Ez hau altzue loik inbaye bizidan kristauik? Dia, kristaua teo agnostikoeo danadalakoik. Ez taula astebete loik inbaye ehingodon aman semeik? Ez taula? Nik oita 13 urte da mazkitpa. Esnau beharri pe jaikitzen. Ta nik dakiala amanare ba naiz. Piska piskat. Eskutikotsko utzko Bai. Bakitzuek ezkerreko ankea hoian sartzeako zipologeatze zeatela. Nik base hoian ta oitik kanpoa hankasartuatik, ez det begik biltzen asmatzen. Errexada hoa, ba? papel de plata ip begik biltzen. Hamala gira... huia si eta eman zikungue haitek. Ez sita ez sol, loa loa tuntzulun berde eta loa loa mazuxta. Inusentea behardo gizonak, kuntzulun berde deitu semea lokartu nahi izateko. Ez ta martziano bagin ere. Amalau iaet, eh? Gauero, gauero, alperra alperrik. Amalau iaet, bai? Oba batxoak utzi eta ondolo imateka agurtzen asizitzaian arte. Nio, eiten nahiko lan ikezta lore Ondoin behar, zer da baino ondo loikea? Kon postura zaintzea? Aospez, aozgora, albos loikea? Barkau baino, ez dakit bainik oltsoiai kontra einda ankarteko ipegeatzeko presna hone. eh? Ez da behatzila eta kieto paraue ondago postura fatalen beste eun urte segitzeko, eh? KANTATZAKON MODUBA HON MANA GUZKIA Iru urte ardikin proatzeko esantzian pediatrek. Gue lengusukin funtzionau bazon, funtzionauko zolanekine. On eta off, bakizue, eh? lababakia sak bezala, funtzionau. Ez pa. ardi bat eta ardi bi, Osoa, osaba batisten haineko hartaldea osatzea besteik ez non lortzen. Amar aldi zamar eta gehi jo. Izane, arten amarretik gorako numeroik etzan existitzen guetzat. Ta amarrea jautagon atzea batetik hasten ginen kontatzen. Amartabat, amartabi, amartairu, amartalauta. Ola, gainea, ardi beltzakin zein behar izaten zan, enu jakiten. Pasazien urtek eta graduatu ninoen, bai, antio jukezezik bertsonak graduatzen, bai tikiue? Lizentziatuta masterizature bai, baino oa indik ezet gauek laburtzen ikasi. Eta gaurre, mila eta bat gauren ondotik, esna seitzet. Esna, ontza baino begitza balago. Izane, oa indik ni nina izen lo hartu behar dona, eo loa dan ni hartu behar nauna. Ondoloin ta, biaste barru arte begiratze konmodua galderat egita konmodua ardi bat tabiardi ondoloinakaitz ondolain Egita komodu ba Es onan magia ez zer Letrarik abeko kantua kaitz gaur, saioaria maiere mateko? Letrarik abeko kantua, norberak jarri diez aion, bere letra. Sorpresak eta ere baleko direlako? Nobela beltzetan bezala. Eta sorotan beleren kantuetako txirula betidanik gustatu izan zaizulako? Ikaragarri. Gaur letrarik? hau kantua saioari agur esateko. Badulako, badegulako kantuaz gain zerbait kontatzeko, badegulako itzordua asteazkenerako erako, iraiaren ogeita bosterako. Arratxaldeko zazpietan, ordiziako barrena jaurikian elkartuko garelako. Ikasturte berriarekin batera, ordiziako taldeak ere berriro ekingo diolako ba, euskal literaturarekin gozatzeari. Bai, eta lehen dabiziko liburu ere azkenean bertan jasoko dugu. Eta horretaz gain urtean zedar irakurriko ditugun liburuen aukeraketa ere egingo dugu. Haurten, denon artean? Bai, nola baita e, irakurle bakoitzari aukera hori, utziko diogu ezta. Ba, berak irakurri nahi duen liburu hori proposatzeko aukera. Haurten beste berritasun bat, bloga martxan gara irakurle taldera bakarren batek urbildu ezingo balu aukera izango luke. Liburuak irakurri eta bere iritziak, alderak iruzkinak, blogean bertan, idazteko aukera polita da. Ba, oso aukera polita da, ez da, e, bertaratu ezin baldin badu, norbaitek, ba, distantziatik eta dagoen tokitik, ba, gurekin batera liburuaz gozatzeko aukera. Eta horretarako bakarrik ez, irakurriko ditugun liburuen idazleekin, zurrasean aritzeko txoko izango da bloga e, jolasak egitekoa gure arteko txiste kantuak e, partekatzekoa ordiziako irakurle taldea.blogspot.com dagoeneko martxan dago ordiziako irakurle taldeak sortu duen bloga ordiziako irakurle taldea.blogspot.com ikasturteko lehenengo hitzordua Asteazkenean, iraiaren hogeita bostean, arratxaldeko zazpietan, ordizeako barrena jauregian. E, ateak Ateak zabal, zabalik dituzte iasko eta aurreko urteko partaideek eta baita berriek ere ekztagetz. Bai, iasko eta aurreko urteko partaideak bagara, amarra bat eta, ea, inguratzen zaizkigun. Nahi duten guztientzat, ateak zabalik daude. Giro, polita, sortu zen iasko urtean, Eta asmo horrekin jarraitzekoa. Gozatzen jarraitzekoa euskal literatura ezagutu eta ezagutzaz batera bat disfrutatzekoa. Iraiaren 25ean Arratsaldeko 7etan Ordiziako Barrena Jauregian eta honen honentsekin agur estegaitz. Honetsekin gaurkoak. Asi da mandiogula. Eta orain jarraitu egin behar. Da tornastean koldu zubeldia. Iraiaren bukaera aldera hasi baitzen. Horain dela urte batzuk atzera bere itakako ibilbidea. Eta berriro, itzuli nahi duen Guk berriro ateak zabalduko dizkigu, Zaldibiko koldo zubeldia poetari. Hori, datorren hastean. Bitartean, izan zorion txu. Azken dantza, azken kantua sorotan belerekin. Aio? Aio.